يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور إمنام آلاس دസ് আলabamaस डस बार्महर्ज़िगन एस् प्रैस्ट अलला आलेस वास इन डें हिमेलन उंट आलेस वास आफ Und er hat zu allem die Macht. Er ist es, der euch erschaffen hat. So gibt es unter euch Ungläubige und gibt es unter euch Gläubige. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen und euch gestaltet und dabei eure Gestalten schön gemacht. Und zu ihm ist der Ausgang. Er weiß, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und er weiß, was ihr geheim haltet und was ihr offenlegt. Und Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. <lacht> ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني euch nicht die kunde von denjenigen gekommen die zuvor ungläubig waren und dann die schlimmen folgen ihres verhaltens kosteten und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Dies, weil ihre Gesandten immer wieder zu ihnen mit den klaren Beweisen kamen. Sie aber sagten, sollen etwa menschliche Wesen uns recht leiten? So wurden sie ungläubig und kehrten sich ab. Doch Allah bedurfte ihrer nicht, und Allah ist unbedürftig. und lobenswert. Diejenigen, die leugnen, dass sie wiedererweckt werden, sagen: "Nein, unser Herr wird sie nicht wiedererwecken, und dann werden wir Diejenigen, die ungläubig sind, behaupten dass sie nicht auferweckt werden. Sag, aber ja doch bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Hierauf wird euch ganz gewiss das kundgetan, was ihr getan habt. Und dies ist Allah ein leichtes. Darum glaubt an Allah und seinen Gesandten und das Licht, das wir hinabgesandt haben. و الله اس dessen was ihr tut kundig يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات, ويدخله جنات تجري من فيها ابدا allah Tag, Tag er euch zum der der der Versammlung versammeln wird, das ist der Tag der Übervorteilung. Wer an allah glaubt und rechtschaffen handelt, Dem tilgt er seine bösen Taten, und den wird er in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Und diejenigen, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind die Insassen des Höllenfeuers, ewig darin zu bleiben. মু আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়া আলাল্লাহি ফাল ইয়াতাওাক্কালুল মুমিনুন kein Unglück trifft jemanden außer mit Allahs Erlaubnis und wer an Allah glaubt dessen Herz leitet er recht und Allah weiß über alles Bescheid und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten wenn ihr euch jedoch abkehrt So obliegt unserem Gesandten nur die deutliche Übermittlung der Botschaft. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen.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 ientoощ oh, এনা়া আনোটার ওাাার থাযর আয্৅ আাায়্যু এনা়্যও "'O, die ihr glaubt! Unter euren Gattinnen und euren Kindern gibt es welche, die euch feind' sind. So seht euch vor ihnen vor. Wenn ihr aber verze faszeit' nachsichtig Artistiqein ���না, Gebes, so ist Allah allvergebend und barmherzig. Euer Besitz und eure Kinder sind nur eine Versuchung. Allah aber, bei ihm gibt es großartigen Lohn. Daher fürchtet Allah so weit ihr könnt und hört zu und gehorcht und gebt Gutes für euch selbst aus. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Wenn ihr Allah ein gutes Darlehen gebt, Wird er es euch vervielfachen und euch vergeben, und Allah ist stets zu dankbereit und nachsichtig. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren, der Allmächtige und Allweise.